Зустрічаємось внизу о шостій. І, якщо можна, дуже прошу, змийте цю зелень з голови. Не хотів би, щоб про мене пліткували в місті. Старий пан, як виявляється, боявся пліток. А що у вас тут одягають у таких випадках? Поцікавилася я. Мені закуртіло нарешті якось доводити йому. Мсьє Паскаль стинул плечима. Ну, я не звертав уваги. «Здається, те ж саме, як іде деінде. Подивіться у вікно». Я поглянула у шпарину між оксавитими шторами його кабінету. Там легкою завісою коливався дрібний дощик. О шості я чекала на нього в передпокої, і виглядала досить пристойно. Наважилася вдягнути чорну сукню, що висіла в шафі, волосся, звісно ж, вимила і уклала в охайний вузол. ти було недалеко. Справді через дорогу. Я тримала над мсьє паскалем велику чорну парасольку, яку мені тицнула в руки матуся ЖЖ, хоча дощу вже не було. Я стільки днів просиділа у цьому будинку, що встигла забути, як виглядає містечко. Згадую лише, що автобус довіз мене до самого дому, а у вікні, німовно мальовані, висіли одні ті самі пасторальні пейзажі охайні котеджі, стрижені газони, клумби. Нині туман клубочився в кінці довгої вулиці, більше нічого не змінилося, котеджі, клумби, жодного перехожого. І це зрозуміло, адже ну що робити на цій іграшковій вулиці, де немає певної ядки чи грального автомата. Кав'ярня справді була за якихось десять кроків від будинку Мсьє. Не знаю, з чого її збудували, мабуть, все-таки з цегли, але ззовні вона була обшита деревом, як справжня сільська забігайлівка, або стилізований під просту мисливську хату ресторан. Я люблю дерев'яні споруди, люблю сидіти без скатертини і видряпувати ножем на поверхні столу візерунки. Від металу та пластика мене нудить, і у роді з'являється кислий присмак. Отже, ця кав'ярня мені одразу сподобалася, і зсередини також. Адже вона була такою, як я і уявляла. Довгі, відполіровані ліктями столи, важкі стільці на товстелезних ніжках із вирізьбленими сердечками на спинках. Шинквас так само, суцільне, потм'яніле дерево. За спиною товстелезної шинкарки батарея пляшок. Вона приязно кивнула мсьє Паскалю і указала очима на мене. «Новенька?» – мій господар сказав так і повів мене за найдальший столик біля каміна. «Що вона буде пити?» – лукнула до нього шинкарка. Смак самого мсьє вона, певно, знала. «Шардоне, сувіньйон, піна, колада абсент, малібу, мартіні, кампарі, кривава мері, дом, перініон, брют, гавайський ром, Чинзано мартель». Сія Паскаль іще хвилини зотри перелічував те, що чого належало обрати напій, вартий моєї нової сукні й зачіски. — Будь ласка, — поважно сказала я. — Якщо це, звісно, можливо, я б випила того вина, назву якого, вибачайте, нині забула. Ну, того самого, що його роблять з винограду, зібраного в Альпійських горах, коли термометр опускається нижче семи цілих та 90 десятих градусів за Цельсієм. Я сказала це і скромно опустила очі долу. «Айсблу!» – одночасно вигукнули обоє. «Гідний вибір!» Поки шинкарка порилася із нашими напоями, мсі віддав перевагу звичайнісінькому темному пиву. Я розгляділася. У кав'ярні було порожньо. Нічого цікавого. Щоправда, затишно і дуже добре пахло деревиною. «Ще зарано!» — сказав мусіє Паскаль, помітивши, що я трохи занудягувала. Переді мною уже стояла чарочка, скляна. Але так само, як і усе тут, занурена в маленьку дерев'яну діжечку. Воно було прохолодне, терпке, справжній підморожений виноград. Поки я роздивлялася дивовижну діжечку, крутила її у руках, а це тривало хвилини зотри, Кав'ярня наповнилася людьми. Таке враження, ніби у порожню сіть, потрапили з раю риб. Або, або по узкав'ярню проходила якась демонстрація, і всі разом завалили сюди. Мить і все довкола заголозе демілося за рух.